Salmul 44. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de ce scrie iscusit. Împodobitești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, revărsatul sahar pe buzele tale, pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încingete cu sabia ta peste copsa ta puternice. Cu frumusețea ta și cu strălucirea ta, Încordează-ți arcul, propășește și împărăsește. Pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povăsui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoarele sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, în cu veacul veacului, toiag de dreptate, toiagul împărăției tale. Iubita-i dreptatea și-ai urât fără de legea. Pentru aceasta te-a uns pe tine Dumnezeul tău, Cundelemnul bucuriei, Mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și lui îmbălsămează veșmintele tale, Din palate de fil și cântări de laudă te veselesc, Fiice de împărați o cinste ta, Stătuta împărăteasă de dreapta ta, Îmbrăcată în haina urită și prea-nfrumusețată. Ascultă, fică și vezi, Și pleacă urechea ta, și uita poporul tău și casa părintelui tău. Ca a dorit împăratul frumusețea ta, că el este Domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga ale și poporului. Toată slava fiicei împăratului este în lăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce-se-vor într-o veselie și bucurie, aduce-se-vor în palatul împăratului. În locul părinților tăi sau născuție fii, pune-i vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomenii vor numele tău în tot neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului.